Muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Meu nome é Eduardo Galvão, é um prazer, é uma alegria estar aqui mais uma vez em uma noite de terça-feira com muito futebol para comentarmos a semana 9 da NFL, semana muito agitada, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Aqui mais uma vez com os meus amigos Endzone. r s Um abraço, Alexandre, como é que você e s tá, meu amigo? Tudo certo, Edu, tudo tranquilo, pronto para mais essa edição do Endzone. e s p e r o q u e o pessoal curto e estão me preparando para os playoffs da Liga Flag que estão por vir. E você, Julião, como é que você está? Tudo bem? a h v Ale, u estou bem, obrigado. Vamos para outro podcast com o microfone um pouco melhor. Espero que dê para gravar hoje, né? Não, não? E você, Vitinho, como é que você está? Olha,、ah, Julião, estou bem aí. Estou uma semana tensa aí na NFL, mas com vários bons、é. jogos. E a gente vai indo pro final da temporada, não é, não, Dudu? Estamos começando, já passamos a metade da temporada, agora já começam a se decidir algumas vagas, alguns verdadeiros favoritos após temporada da NFL. O Júlio comemorando o microfone novo, que semana passada teve uma participação fantasma aqui no e n d z o n Hora o microfone funcionava, hora não funcionava. Passou apertado, né, Julião? Então, Edu, é, semana passada foi apertado, fiquei que nem um fantasma entrando de vez em quando, falando frases curtas que o microfone estava cortando e tal, mas agora vai. Vamos que vai. Começando, claro, com os assuntos mais discutidos aqui no programa: a rodada da Liga Paulista de f r e g Teve neste último domingo a última rodada da temporada regular. O torneio Touchdown, que n e s t e final de semana também encerrou as atividades da sua temporada regular, definiu todos os classificados para os playoffs. E a semana 9 da NFL com algumas surpresas, algumas reviravoltas e bons jogos no prime time. Mas primeiro, vamos para os e-mails. <risos> Olha a mensagem, hein? E-mail dessa semana, e-mail do Roberto Araújo, 18 anos aqui de São Paulo. Meus parabéns, pessoal. Podcast muito bom. Acompanho o trabalho de vocês desde o início. E o Roberto tem uma dúvida aqui. Vamos ver como é q u estão e os conhecimentos dos nossos amigos End Zoners aqui. Ele está ouvindo falar muito de defesa 3-4 e defesa 4-3 nessa temporada. E ele pergunta qual vocês acham o esquema mais eficiente para uma defesa. Olha, eu acho sim que as duas têm suas vantagens.、Né? Cada uma tem sua vantagem. O 3-4 é uma defesa mais voltada para a cobertura do, do passe e tem a ênfase impressionante c o o quarterback com as blitzes dos outside linebackers, né? E já na defesa 4-3, a linha de screensmith é mais povoada e os outros três linebackers ficam mais na marcação, homem a homem, ali variando com a zona. Eu, particularmente, acho o esquema 4-3 mais eficiente porque você povoa melhor a linha de screensmith, você consegue segurar um pouco mais o ímpeto da linha ofensiva adversária, consegue conter o jogo corrido e consegue pressionar o quarterback. Mas você precisa ter jogadores de qualidade, principalmente na posição de defensivência. E para você, Julião? Então, Ale, eu concordo com você e partilho da mesma opinião. Eu prefiro a defesa 4-3 em relação a 3-4, porque é fundamental você ter um pessoal bom na linha de scrim, de pressão com quatro caras. Eu acho que dá mais certo do que você mandar o seu outside linebacker. Mas temos o De m a r c u s w a r e do Dallas Cowboys, por exemplo, que é um grande exemplo de um outside linebacker que deu certo na NFL. A linha do Cowboys deu apoio pra a ele. Ele mandou muito bem ano passado. Esse ano começou um pouco devagar, mas já e s tá começando a fazer seu sex o novamente. Mas, como eu disse, eu prefiro a 4-3. Um p a s s rush com dois defensores de t a c k l e dois defensores de h n d l e eu acho mais eficiente do que um p a s s rush com três homens de linha, mais os outside linebackers. Olha, eu vou discordar dos dois aí. Eu acho a defesa 3-4 uma defesa mais agressiva. Você permite um pouco mais de jardas nas corridas, mas as b l i t z eu acho que são um pouco mais fatais na hora de pegar o quarterback. Mas eu também acho que é mais difícil de você montar uma defesa, uma defesa boa 3-4 do que montar uma, montar uma boa defesa 4-3. Eu também acho difícil você montar uma boa defesa 3-4, principalmente porque você precisa de,、um, de grandes homens ali para serem os três primeiros, os três t a c k l e s da defesa.、Né? Principalmente o n o s e t a c k l e Nós Temos um caso daquele n o s e t a c k l e d o Alabama, da Universidade de Alabama. Como é que é o nome dele, Alexandre? t e r r e Scurry. Então, o, o homem é um animal, o homem é um tanque dentro de campo, é um rinoceronte dentro de campo. Com o、um、cara daquele, dá certo você jogar na defesa 3-4 tranquilamente. Mas eu acho que depende muito do material humano. Eu acho que pra a a maioria dos times da NFL, uma defesa 4-3 eu acho que seria、um, o mais acertado, é o mais prático pra a se trabalhar por enquanto.、É. Se Você também tem um e-mail? Tem uma dúvida? Tem um recado? Tem um xingamento que você queira fazer para os nossos colegas de programa? Mane em d seus e-mails: podcast.endzonebrasil.com. Muito bem-vindos, todos os e-mails. Encham nossa caixa postal de mensagens, pessoal. A gente gosta desse feedback, a gente gosta de saber o que vocês pensam e como vocês acham que o podcast pode melhorar, como vocês acham que o podcast pode evoluir. p e r d e tempo, já vamos começar com o futebol americano aqui no Brasil. Tradicionalmente, começando pela Liga Paulista de Flag. Liga Paulista de Flag, que teve nesse último domingo, dia 8 de novembro, a última rodada da temporada regular, com três jogos. Júlio César, diretamente de Minas, 300 ô m e t r o s longe de São Paulo. Mas eu sei que você sabe os resultados. s i m sido. m Os três jogos foram: o Red Warriors venceu o Black Horse por 12 a 0. Os Spartans venceram os Rhinos por 37 a 8 e os s t e a m Rollers venceram os Silver Bullets por 18 a 14. Fim da temporada regular. Conferência paulista e conferência estadual têm seus classificados. Pela conferência paulista, primeiro colocado São Paulo e Spartans. Em segundo lugar, Sharks Football. Em terceiro lugar, Palmeiras e Locomotives. E em quarto lugar, Valinhos Bears. Pela conferência estadual. O Corinthians、e、Steamrollers invicto com o topo da conferência, oito vitórias, nenhuma derrota. Silver Bullets em segundo, Brasil Devils em terceiro e Avaré Gladiators em quarto colocado. Corinthians、e、Steamrollers seguindo a tradição, um dos favoritos para vencer o Sampa Ball. Continua invicto na temporada regular, não perdeu em nenhum jogo e vai para os playoffs com muita moral. É isso aí, d O Steamrollers. Tem um, realmente um time muito forte. Mostrou isso. Vencendo o Silver Bullets. Num jogo. Até um pouco abaixo do esperado, né? O pessoal esperava um jogo um pouco mais disputado e tal. Um jogo um pouco mais emocionante. O jogo ficou naquela. Um placar um pouco mais elástico, né, Alexandre? É, é、um, na verdade, não mais elástico. Assim, eu diria um placar um pouco maior de, dos dois times. assim, Um pouco mais de emoção. O jogo ficou muito morno por um bom tempo. Mas no final é, teve, tivemos emoção. O Silver Bullets conseguiu. Aquele touchdown no finalzinho da partida conseguiu parar o ataque do Steamrollers para forçar um turnover. E infelizmente, eu que jogo no Silver Bullets estive testemunhando de dentro de campo. Nós não conseguimos, apesar da vontade de vencer, não conseguimos bater o Steamrollers com esforço no final do jogo. Mas valeu, os playoffs estão aí. O Silver Bullets não t á para brincadeira, t á para brigar pelo título também. É, foram os destaques né, nesse último final de semana pela Liga Paulista de Flag. O Roberto Peninha, do São Paulo Spartans, como quarterback, completou nove passes para 72 jardas e três touchdowns. O Cauê, o quarterback do Corinthians、e、Steamrollers, correu 112 jardas para dois touchdowns. É o Michael Vick da Liga Paulista de Flag, impressionante, o Cauê. Em recepções, o Corey Allen Willis, do Silver Bullets, t a i r a n d e do Silver Bullets, oito passes para 68 jardas. E o Guilherme r a m a z do São Paulo Spartans. Dois Tackles, um t i p duas Interceptações, um Touchdown. Jogando muito na defesa, o cornerback do São Paulo Spartans também. Mas a Liga Paulista de f r e g não acabou. Semana que vem tem mais. Próximo domingo, dia 15 do 11, a gente tem. Começam as partidas d o Playoffs, Victor. Quem vai jogar nos Playoffs, Vitinho? Os próximos jogos acontecerão no SPAC, na Avenida r o b e r t Kennedy: E terão Sharks vs <risos> Locomotives, Silver Bullets vs Devils, Spartans vs Bears. E Team Rollers vs. Gladiators. s as partidas do Divisional Playoffs. Os vencedores se enfrentam nas finais de conferência. E em dezembro, c o m e c o de dezembro, nós teremos o Sampa Ball, a final do Campeonato Paulista de Futebol Americano. Pessoal que puder comparecer ao SPAC, compareça. Vamos dar esse apoio, vamos dar essa, essa força. É fase final, gente. São as melhores equipes. São os melhores times jogando. São os melhores times se enfrentando. Vamos dar essa forcinha pro pessoal. Assistir futebol americano de muita qualidade lá no spa. o E outro campeonato que encerrou a temporada regular também: o torneio Touchdown. O Joinville Gladiators e o Curitiba Brown Spiders fizeram a última partida da temporada regular do torneio Touchdown. E o Gladiators venceu a partida por 12 a 0. Tirou qualquer chance do Brown Spyder se classificar aos playoffs, uma vez que o título da Divisão Sul ficou com o Barigreek Crocodiles. E agora, os quatro classificados para os playoffs também pelo torneio touchdown já estão definidos: o Cuiabá Arsenal, campeão da Divisão Oeste, o Rio de Janeiro Imperadores, campeão da Divisão Leste, o Barigreek Crocodiles, campeão da Divisão Sul, e o São Paulo Storm, da Divisão Leste, foi, foi o melhor segundo colocado de todo o torneio touchdown. Os próximos jogos do torneio Touchdown, a fase final, vai acontecer no final de semana do dia 21 e 22 de novembro. No dia 21 são as semifinais: o Rio de Janeiro-Imperadores enfrenta o b r a v e g r e e n Crocodiles e o Cuiabá-Arsenal enfrenta o São Paulo Storm. A fase final vai ser realizada aqui em São Paulo:、o、São Paulo Storm é o anfitrião dessa fase final da primeira edição do torneio Touchdown. Quem puder comparecer e assistir também, compareça. Futebol americano full p e d s aqui no Brasil a todo vapor. E a semana 9 da NFL começou no último domingo, dia 8 de novembro. O Arizona Cardinals viajou até Chicago e venceu os Bears por 41 a 21. O Green Bay Packers foi até Tampa na Flórida e enfrentou o Buccaneers. E o Buccaneers atropelou o Packers, 38 a 28. E o Miami foi até New England, mas dessa vez não teve chance para o Wildcat. 27 a 17 para os Patriots em cima dos Dolphins. O Kansas City Chiefs visitou o Jacksonville Jaguars e perdeu por 24 a 21. O Cincinnati Bengals venceu mais uma, 17 a 7 em cima do rival Baltimore Ravens. O Washington Redskins visitou o Atlanta Falcons e tomou uma bela de uma sapatada por 31 a 17. E o Indianapolis Colts manteve a invencibilidade em casa, batendo o Houston Texans 20 a 17. O New Orleans Saints, assim como o Indianapolis Colts, manteve seu recorde perfeito, vencendo o Carolina Panthers por 30 a 20 em casa. O Detroit Lions não conseguiu vencer o Seattle e perdeu por 32 a 20. O Tennessee Titans, recuperando a forma da antiga temporada, venceu o s a n Francisco 49ers fora de casa por 34 a 27. O San Diego Chargers foi até Nova Jersey para enfrentar o New York Giants e ganhou por 21 a 20. O Dallas Cowboys foi até Filadélfia para enfrentar o Eagles e ganhou por 20 a 16. E o Pittsburgh Steelers foi até Denver para enfrentar o Broncos e ganhou por 28 a 10. Top performers da semana, quarterback Jay Cutler passou para 369 j a r d a s 3 touchdowns e 1 interceptação. O, melhor, o destaque, o melhor rating com certeza, k u r t Warner do Arizona Cardinals, 5 touchdowns em apenas 244 j a r d a s É um touchdown para 50 j a r d a s que ele andava em campo. É impressionante o que k u r t Warner fez. Running back Michael Turner, do Atlanta Falcons, correu 166 j a r d a s e marcou 2 touchdowns. E os destaques, no plural, no, no campo de wide receiver, Randy Moss, New England p a t r i o t s recebeu 6 passes para 147 j a r d a s e 1、um、touchdown. Assim como Mike Sims Walker, do Jacksonville Jaguars, que também recebeu 6 passes para 147 j a r d a s e 1、um、touchdown. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso na NFL. Música Beleza de, de semana, hein? Muitos jogos disputados. É, e eu queria destacar, é, fazendo a primeira. Já aproveitando a encaixar uma mesa redonda aqui, logo no primeiro tópico que a gente vai discutir, é, o que foi essa semana para alguns running backs, hein? Que jogaço do Michael Turner! Um jogo incrível, jogando em Atlanta, 31x17. O time do Washington Redskins toma mais uma sapatada fora de casa. E é o seguinte, Michael Turner retomando a fase do ano passado. Se o Michael Turner continuar correndo dessa forma, eu acredito que o Atlanta Falcons vai conseguir reeditar a aparição nos playoffs do, da última temporada. Porque o Matt Ryan está jogando muito bem, Tony Gonzalez está lá, Roddy w h i t e sempre à disposição. Quer dizer, esse time tem um leque de armas ofensivas impressionante. Além dele, teve também o Cedric Benson. 117 jadas, r mais um grande jogo para ele. De Angelo Williams, 149 jadas, r quase 150 jadas r para ele jogando contra o New Orleans s a i n t s na derrota do cara lá na Panthers. Chris Johnson, incrível, 135 jadas, r ou seja, muitos jogos excelentes para os running backs nessa rodada. Queria que o Júlio destacasse para a gente o que, que ele acha da, dessa ascensão do jogo corrido nessa última semana. Então, Ale, é, é bom ver que alguns running backs estão jogando muito bem nessa temporada da NFL. Voltaram a jogar bem. Pra mim, o grande nome dessa semana, de novo, foi Cedric Benson. Eu sei que Michael Turner correu pra 166 jardas. Eu sei que o DeAngelo Williams correu pra 149 jardas. Eu sei que o Chris Johnson correu pra 185 jardas. Mas o que o Cedric Benson tá fazendo esse ano é incrível. Comeback Player of the Year, certo? Um cara que era considerado Bust depois de sair do, do Chicago Bears foi para Cincinnati e está literalmente, como d i z o nosso querido amigo Vini, lá da comunidade Eagles Brasil, tá colocando a caceta na mesa. Não tem jeito. c e d r i c Benson ressurgiu da cinza e está ajudando demais a equipe do Cincinnati Bengals a manter esse bom desempenho na temporada. Para mim, c e d r i c Benson é o nome de running back dessa rodada. Se c e d r i c Benson mantiver. A, a média de jardas dele por jogo é, vai passar fácil das 1.700 jardas. Tranquilamente, vai correr demais nessa temporada. É, mas tem alguns times que insistem em não correr. A gente pode ver até pelo, pelos resultados assim. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a semana 9: o Arizona Cardinals contra o Chicago Bears. O Melhor corredor foi o High Tower, com 77 jardas. Cadê o b i n y Wells, que veio tão bem cotado? Da universidade, outro jogo Indianapolis Colts contra os Texans. O menor, melhor corredor j o s e p h a d d a i com 63 jardas. Semana passada, o Ryan m o u l t escorreu tão bem pelos Texans. Essa semana, praticamente, anulado pela defesa dos Colts. Entre Detroit e Seattle, se h a w k s a gente não pode falar muito, né? É, é complicado qualquer, exigir qualquer coisa de qualquer um dos dois times. Agora você pega Brandon Jacobs jogando pelo Giants. Um dos melhores running backs da liga e correu só 67 jardas. Philadelphia Eagles, tudo bem que eles estavam de s faca do s do Brian Westbrook, mas correram apenas 54 jardas com d o n e r s e m c c o y o melhor corredor da partida. e uma partida em que ainda o Dallas estava com f e l i x Jones, Dallas estava com o t a s h a r Choice, estava com seu corpo de running backs completo. É... Por que, que alguns times ainda não... não se renderam ao jogo corrido? Será que a dificuldade. São dificuldades na linha? Será que são dificuldades entre os running backs mesmo? Nós temos times que estão abrindo mão de running backs. O k a n s a s City Chiefs d i s p e n e m só o Larry Johnson. Ele está desempregado oficialmente. Alguns times, Edu, eu acredito que não correm porque a sua linha, assim como seu running back, não é muito bom. Um grande exemplo é o Arizona Cardinals. O t i m Hightower é, de certa forma, até um bom running back, mas o time é totalmente voltado para o passe. E, de certa forma, tem razão. Eles têm um bom quarterback, que é o k u r t Warner. Está velho, mas é um bom quarterback. Tem um wide receiver excepcional, que é o Larry Fitzgerald. Tem Anquan Bowling. Tem Steve Breston, que é um bom slot para a liga. Então eu acho que o Arizona é mais uma opção, porque a equipe é muito boa no passe. Agora, tem equipes como, por exemplo, o próprio Philadelphia Eagles. O Andy Reid prefere. Adotar uma tática de passe, ele prefere passar mais a bola do que correr, apesar de ter l e c h a m a Coy e Brian Westbrook no backfield. Aí eu já não sei, é, cada um escolhe o seu estilo, n a n e e l Eu concordo com o Júlio e, assim, o Arizona Cardinals tentou, na verdade, assim, ele surpreendeu o ano passado nos playoffs correndo com a bola com eficiência, mostrou que soube correr é, com o t i m High Tower. O Edwin James, na oportunidade, também estava lá, correu bem com a bola. E assim, o Arizona Cardinals tem agora um running back de ofício mesmo. Porque o Tim Hightower é um running back nos m o l d e s ali do Brian Westbrook. Um running back voltado para o West Coast Offense. Um cara que recebe muito espaço e é muito rápido. É habilidoso no campo aberto. Já o Chris Wells, o b i n n i Wells, como é conhecido, que é o running back em questão, que é o cara de ofício mesmo, é um cara alto. Forte o suficiente para romper pelo meio da linha é um running back de ofício. Quer dizer, o Cardinals pode não estar correndo com a bola agora, mas futuramente pode vir a correr mais. Porque, claro, isso tudo precisa de uma estrutura. p r e c i s a entrar no game plan, e é difícil você optar por correr quando você tem f i t z Gerald Bolden, entre outros, no, no seu line-up. Mas o, o Chris Wells agora é um running back de ofício e pode aparecer, quem sabe. Como um bom running back pelo time do Cardinals. Um running back que a gente está esquecendo aqui, que está jogando muito, que é rookie também, é o r a s h a r d Manderhall. Ele correu 22 vezes, conseguiu 155 j a r d a s O Willie Parker, que estava machucado algumas semanas, ele voltou e foi para o banco. O Manderhall roubou a posição dele e agora ele é o starter do Steelers. E está passando muita confiança para os torcedores. É um running back forte, rápido, ágil, c o r t a b e m sabe bloquear, é, tem tudo pra a dar grande s alegria s pro a a time do Steelers. É, mas depois de todo esse bate-papo sobre o jogo corrido, a, a gente pode falar com certeza sobre alguns times que não precisam de jogo corrido. E vamos começar pelo, pelo jogo que tem primeiro, né? e s que d o da NFL. Ponto com Arizona Cardinals e Chicago Bears. k u r t Warner ele entrou l e e em campo e resolveu a partida. O técnico resolveu colocar o Matt Leonard em campo para brincar, para pegar ritmo de jogo. O Bears voltou a encostar no placar. O k u r t Warner entrou, marcou mais um touchdown. Já sacramentou tudo, já decidiu a partida de novo para os Cardinals. É, acabou com o jogo, k u r t Warner mostrando muito talento e Neff Fitzgerald. Espetacular recebendo a bola também. Mais uma vez, né? Como sempre, Larry Fitzgerald é incrível. A dupla que levou os Cardinals pros a a playoffs, levou os Cardinals até o Super Bowl no ano passado, voltando a mostrar que tem muito talento ali ainda. Pra a mim, um dos melhores wide receivers da liga. Ele, André Johnson, Ray n d Moss. É, mas ele tem uma, uma vantagem sobre esses caras todos. Ele é um dos poucos que consegue m aliar a incrível velocidade dele com a força física. O Lev Fitzgerald não aparenta, mas ele é muito forte. O a n d r e Johnson já é um cara mais encorpadão e mais trator. Mas o Lev Fitzgerald é muito forte. É um grande wide receiver. E a tendência para ele é só continuar fazendo sucesso. É só isso. Ele é, ele é impressionante. O Lev Fitzgerald é incrível. Junto com o time inteiro do Cardinals. Tem muita qualidade, né, Edu? É, não, não ganharam o jogo sozinho, né? O Warner e o Fitzgerald. A p a r t i c i p a ç ã o de Steve b r i s t o n E a defesa também que conseguiu parar de A. c u t l e r n a t Forte. Não deu chances do, do ataque dos Bears comandar. Isso porque os Bears estavam jogando em casa. Então é sempre complicado você enfrentar os Bears no Soldier Field. E. Eu, eu, não sei, eu, não tenho, eu não tenho palavras para descrever o jogo. Eu só vou conseguir ficar elogiando o Kurt Warner aqui durante o programa todo. Acho que a gente pode até pular para o próximo jogo já, porque não tem o que comentar do jogo. Foi Kurt Warner contra o Chicago Bears. E Kurt Warner levou a melhor. É, realmente, cinco touchdowns não é para todos, né? 38 anos de idade para o Kurt Warner. Já foi funcionário de supermercado quando foi frustrado na NFL. E aí voltou com todo o gás. Jogou lá naquela, no Greatest Show on Turf do St. Louis Rams. E continua mostrando que é muito habilidoso, o cara ainda tem a mágica, assim como o nosso querido Brett Favre, que a gente sempre menciona aqui, não é verdade, Edu? Brett Favre também jogando muito, mas essa semana ele ficou descansando, Alexandre, essa semana ele não jogou. Quem mais deu show em quarterback essa semana, Alexandre? Ah, quem deu show essa semana? Vou, só vou falar. Não, não, não precisa nem falar a primeira letra do nome, você vai descobrir. Quem foi o melhor quarterback da rodada? p e y t o n Manning, né? De novo, 318 j a r d a s Não foi o melhor em j a r d a s mas ele decidiu o jogo. Só isso. Ele venceu. Novamente, o p e y t o n Manning venceu. Um jogo duríssimo contra o Houston Texans, que surpreendeu. É, destaque ali pro a a Bernard Pollard, o Stone Safety do time, que interceptou duas bolas, deu muito trabalho pro a p e y t o n Manning. Que no começo do ano foi dispensado pelo k a n s a s City. Chiefs. É verdade, k a n s a s c i t y mais uma vez provando que tem um management excelente, né? Beleza. E o Joseph Adai brilhou novamente, 63 jardas correndo, mas marcou dois touchdowns, um recebendo e um correndo com a bola. E Dallas Clark, o principal receiver do jogo, 119 jardas. Olha, p e y t o n Manning é um absurdo, continua sendo e, pra mim, é o favorito pra MVP dessa temporada. E o j u l e w Brees é muito bom. Mas o Peyton Manning, olha, é impressionante. O time do Indianapolis Colts com a defesa jogando o que está jogando vai dar muito trabalho pra a mim. É candidato fortíssimo. Ao foi, foi uma batalha aérea, Alexandre. Matt Schaub tentou 43 passes e o Peyton Manning tentou 50 passes. Com dois wide receivers muito bons, Red Wayne pelos Colts e André Johnson pelos Texans. E dois quarterbacks com a mira calibrada, Matt Schaub pelos Texans e Peyton Manning pelos Colts. Vamos b a t a r assim. Não, eu tenho um jogo aéreo melhor do que o seu. Foi mais ou menos isso que foi tentado. Foi mais ou menos isso que foi a, a tônica do jogo. Set, Já falamos de um invicto. Vamos continuar com os invictos. New Orleans Saints, 30x20 sobre o Carolina Panthers. O Carolina estava com a pontinha de esperança de que ia derrotar os Saints. É, estava, né? d e Angel Williams. Acendeu os corações dos Panthers, mas não deu muito certo, não. Foi 20 a 30, Drew Brees 330 jardas, outro candidato a MVP, mais um candidato ao Super Bowl, do qual nós estamos falando. E, olha, o que dizer desse time do New Orleans Saints? É completo, né? Agora é um time completo, uma defesa muito eficiente. E com o Drew Brees jogando, com as armas ofensivas que ele tem, com o jogo corrido sólido lá com o Pierre Thomas, olha. Vai ser difícil parar esse time, não é verdade, Julião? Então, Ale, essa equipe do s a i n t s é uma equipe muito completa. E o que eu acho importante ressaltar é o fato da paciência que a equipe do New o r l e a n s s a i n t s tem para vencer suas partidas. Contra os Dolphins, tudo parecia que a equipe do New o r l e a n s s a i n t s não conseguiria vencer. 24x3, indo para o half-time. É uma liderança considerável 3 postes, 3 touchdowns. Mas o Drew Brees, assim como o New Orleans Saints, foi paciente e até o fim do jogo fez o comeback. Não foi diferente contra a equipe do Panthers. Então, o que, que é importante que eu queria destacar? Essa equipe do Saints, e l além é dela ganhar partidas por blowout jogar bem na defesa, ela consegue fazer comebacks, o que eu acho fundamental. O cara que joga no clutch, a equipe que joga com clutch, A equipe é uma equipe vencedora. O Indianapolis c o l t s é um exemplo. Peyton Manning. É um q u a r t e r b a c k clutch dentro do time Minut One. Eu não sei, eu pelo menos nunca vi nenhum q u a r t e r b a c k jogar tão bem dentro do time Minut One como o Peyton Rennie. E a equipe do s a i n s está se desenvolvendo esse lado, que eu acho positivo. Eu considero o n e w o r l e a n s s e n t s a equipe a ser derrotada nessa temporada da NFL. É, Júlio, o mais legal dessa defesa do s a i n s é que ela não impede o outro time de fazer pontos. Passam até vários pontos nessa defesa do Sainz 14, 20, 14. Mas faz, eles fazem touchdown. Todo jogo tem um touchdown na defesa do Sainz. Seja s retornando fumble, seja retornando interceptação, ou seja retornando interceptação e fumble. É uma coisa impressionante como mudou essa defesa do s a i n t s E outra coisa, já são sete touchdowns, né? Tem time que no ataque não tem isso. Né? Agradável, né? É triste, isso. é triste, né? Saber que tem um time tão forte que não consegue marcar tantos touchdowns como a defesa do s a i n t s É, isso até ano passado o time ia virar uma piada. É, é, ia ser ridículo. É, no caso, o Cleveland Browns, por exemplo, não conseguiu superar os touchdowns da defesa do s s a i n t s Você vê como o Browns está bem, né? Espero que esse bye week faça muito bem para o Cleveland Browns. Mas vai ser difícil, viu? Set! Hot! Um time aí que renasceu das cinzas, né? Parece que e s tá renascendo, né, Edu? Então, diga você, quem é que e s tá surgindo das cinzas, Alexandre? Tennessee t i t a n s 34 a 27, em cima do 49ers fora de casa. Ah, você acredita? Não, você acredita? Não, sinceramente, você acredita que vai mesmo? Olha, não acredito que vai, mas se melhorou, melhorou. Já são duas vitórias consecutivas que melhorou, melhorou. Não é? é alguma coisinha, né? Do Jacksonville e do 49ers, não... sei lá, não é muita coisa, não. Na minha opinião, não é muita coisa, não. É, mas será que isso tem alguma coisa a ver com a entrada do Vinciang de titular do time do Titan? Eu acho que tem a ver porque o Vinciang e s tá jogando bem. Também acho e eu tenho. Eu, na verdade, eu tenho sido um dos grandes apoiadores de Vinciang pra a c a r t e r b a c k titular. Eu tenho apoiado essa ideia e ainda, ainda bem que eu, eu consegui assistir um pedacinho desse jogo do t e n n e s s e e Titans com o f、e、o r e n i e r s e vi um Vinciang. Muito capaz em campo. Um cara que estava lá no p o c k e tranquilo t para fazer o passe, sem afobação. Quando precisou correr, correu, mas como se eu t i v e s s correndo com a bola, protegeu bem a bola. Gostei muito do que ouvi do Vinciang. Eu acho que o Tennessee t i t a n s tem um bom quarterback nas mãos. A questão é apenas trabalhar com o Vinciang e fazer dele um quarterback vencedor nesse esquema do Tennessee t i t a n s E eu acredito que, sério, com o Chris Johnson n o time. Você pode ficar tranquilo, porque o Chris Johnson é impressionante. 135 j a r d a s é um dos melhores running backs da NFL. Tá provando por A mais B que ele é a resposta pra a esse ataque do Tennessee t i t a n s Mas o t i t a n s precisa de uma ajudinha no jogo aéreo, porque depender só do Chris Johnson não vai dar. não. Eu continuo dizendo que v i n c e Young não é quarto-back pra a NFL. Mas eu vou ser apedrejado pelo Alexandre? Não, não, não vai não, cara. Não vai não. Eu, se eu, eu acho, eu acho o desempenho dele como quarto-back. Seria mais ou menos a gente pegar o Michael Vick, que está no Eagles agora, que passou dois anos preso, e colocar ele de titular num time. Ele tem um jogo inteiro, Alexandre, para trabalhar a bola. E ele me completa 12 passes para 170 j a r d a s Pera aí, meu amigo, é o Tennessee Titans. Tem Justin Gage, tem Nathan Washington. Você t á jogando ali com o Chris Johnson, que pode abrir para receber um passe também. Ó. Complicado, complicado. Eu não, não, não gosto de v i n c e y o u n g como quarterback do Titan. s Eu vou replicar aqui dizendo o seguinte: é, o Jeff f i s h e r foi inteligente protegendo o v i n c e y o u n g Porque ele passou muito pouco no jogo, ele não passou muitas bolas. A, completou 12 p a s s e s para 170 jogadas, não é uma média ruim. Não atrapalhou o Tennessee Titan, s isso que é importante para ele pegando o ritmo, eu acho. Agora. Pra NFL, pra mim, Vinciano tem mais do que potencial. Eu acho que quem não tem potencial nenhum pra NFL é o nosso amigo de Amarcos Russell, por exemplo, que é um ridículo. Entendeu?、E、esse é um cara que é lamentável. Não tem condições de jogar um cara desse. Ele é um ridículo. Ah, mas o Júlio elogiou ele. O Júlio falou que na semana que ele treinou, ele jogou bem. Então o negócio é que ele tá gordo Olha, jogou、e、que bem, que não, né? Ele lançou. Não.、E, ele lançou menos interceptações, né? Justamente,、oh, e... justamente lançou Mas... menos interceptações.、E、o cara lançou uma interceptação no jogo só é uma, uma puta marca pro cara, cara. Que isso, mano? <risos> Aí é o que eu tô falando.、E、isso, é, isso é padrão pra q u a r t e r Back da n f l Quantas interceptações ele lança no jogo? Olha, <risos> sem chance. Jason Campbell pra mim também não dá. Olha, se for falar. De todos os quarterbacks ruins aí, nós vamos ficar um bom tempo falando aqui, não é verdade, Edu? Ah, mas o Jake Del h o m e esse final de semana pelo menos não lançou a interceptação. O time dele perdeu, mas pelo menos ele não lançou a interceptação. Ah, é、e、o mínimo. Te... E Edu, tem o nosso querido amigo Derek Anderson, que nessa semana não teve uma atuação pífera, logo porque o Cleveland b r o w n s não jogou. Mas semana que vem, eu juro pra você, eu queria ver um jogo entre Oakland Raiders e. Incrível, né?、E... Eu queria ver um jogo de Oakland Raiders e Cleveland Browns nessa temporada. Eu acho que não tem, mas seria o Poxa, jogo m e l h Você não、trash. ficou satisfeito em assistir Buffalo Bills e Cleveland Browns? Você quer mais isso, Júlio? Cara, esses jogos assim, trash, eles são até da hora de ver, porque você vê que as duas equipes parecem que、uh, disputam quem não quer ganhar o jogo. É, é até engraçado você ver <risos> Porque tipo. <risos> O Júlio é o... um masoquista da NFL, ele gosta de sofrer. Não, não s e j o time dele, mas ele gosta de, de ver aquele jogo duro, aquela briga de foice, sabe? Aquela quebra-canela, s não é verdade, j ú l i o Júlio, você vai matar a sua vontade na semana 16 da NFL, Júlio. O Oakland vai até Cleveland vai pegar o Browns em casa, Júlio. Ó, <risos>、oh, vai ser um jogo violento. Jogo c a s c o dos milhões, é uma coisa assim, incrível, <risos> <risos> eu vou ver <te> esse <risos> <no risos> jogo. Vai ter, esse jogo vai ter a disputa, vai ter a disputa pra ver quem pega o, o primeiro pick do draft de 2010. Vai <risos> ser, ser a grande final, vai ser a grande final, n ã o é verdade, Vitinho. Opa! É, se a gente parar pra pensar, essa semana descansaram o Buffalo Bills, Cleveland Browns, Oakland Raiders e St. Louis Rams. Meu Deus! Numa semana só, tudo que é trash ficou de fora. <risos> É, e o, os trashes voltam à ação na semana 10, né? Para a desgraça da temporada d o NFL. <risos> Mas quem foi trash na, no ano passado? E esse ano tá tentando reconstruir a franquia. Detroit Lions. Foi até Seattle jogar contra o s e a h a w k s Jogou bem? Bem mal. Bem mal. Bem mal. A v i c a、Vika、que e s tava no Del Home passou para o Steph. m o ç a s c interceptações c o i n na partida. Olha, eu fiquei muito feliz porque eu tenho a defesa do Seahawks no Fantasy e marquei 18 pontos, né? Ganhei do Eduardo Galvão, só para o pessoal aí saber. Palmas para mim, Edu. Põe palmas, palmas aí. Palmas, palmas, palmas. Tá bom, Alexandre. É, coitado do Matt Stafford, né? A linha ofensiva do, do Detroit Lions é lamentável e tem rumores lá em Detroit que. O Messi Stafford tá brigado com o Calvin Johnson. O pessoal tá negando isso tudo, mas parece que houveram algumas discussões na sideline durante o jogo entre os dois. O Calvin Johnson é a grande estrela do time, acho que o maior talento do time, um dos maiores talentos em wide receiver na liga. Você vai brigar com o seu principal jogador? Não faz sentido nenhum, hein, Messi Stafford? Pelo amor de Deus, hein. Agora, é, a falta de s i n t o n i a entre o Messi Stafford e os receivers. Acabou produzindo um bom jogo pro nosso amigo Brandon Pettigrew, que teve seu melhor jogo é, na carreira, o primeiro ano dele na verdade na NFL. Jogou muito bem, recebeu p a s s e s mostrou que é um Tyrone de qualidade e que pode ser um talento. É, um, um lobo solitário em meio aos péssimos jogadores do Detroit. Alguém pra dividir o quarto colocar o i m Johnson? Mais ou menos. É, alguém, né? Alguém pra falar, nossa, o resto do time é horrível. Set Hut! E o, ca o calorento Miami Dolphins viajou até New England para enfrentar os Patriots, tentando surpreender o time de Foxborough, mas não, não deu muito certo. não t o m Brady e os Patriots conseguiram mais uma vitória a terceira seguida, para assumir a liderança isolada com folga da divisão. Os Patriots engrenaram de novo no campeonato. Não, e o Randy Moss, hein? E a recepção do Randy Moss em cima do Von T.A. Davis no passe do Tom Brady? O que, que foi aquilo? Com uma mão só, muito bem c o b e r t a ele colocou as mãos por cima do capacete do Von T.A. Davis, puxou a bola pra dentro. Olha, Randy Moss é impressionante, né? Um dos melhores wide receivers da NFL. 147 jardas no jogo. E eu acho que esse cara vai acabar indo pro Hall da Fama, hein? Randy Moss tá jogando muito. Já jogava muito lá no Vikings e quando ele foi pro Patriots. O impacto dele em toda a liga jogando junto com o Tom Brady foi incrível. Olha, esse time do Patriots é muito bom. Tem muita qualidade. E se o Tom Brady voltar à forma. Porque a gente ainda não viu o Tom Brady realmente na, com, assim, com todo o seu potencial. É, exatamente, Eduardo, você me salvou nessa. Muito obrigado. Ele com todo o seu potencial, jogando o que ele sabe jogar no esquema do New England Patriots, sem. Me, me desfazer dos meus princípios aqui, mas ele sabe jogar muito bem nesse esquema do Patriots. Quando ele pegar a manha do esquema de novo, é indubitavelmente um dos melhores quarterbacks da NFL. E o Patriots é sempre um time com capacidade de chegar ao Super Bowl e vencer, não só chegar ao Super Bowl, mas vencer também. Ainda no domingo, New York Giants contra San Diego Chargers. O Giants tentando espantar a u r u c a a v i k a que caiu lá em Nova Jersey, que nada mais dá certo para o Giants, depois de um começo arrasador, 5-0, quatro derrotas seguidas, incluindo essa derrota agora para os Chargers, no último minuto da partida. Gente, que tristeza, o... você perdeu o jogo no último minuto. É, o Philip Rivers jogou muito bem, né, Edu? No final do jogo ali, ele soube. Levar o time ao touchdown que dizimou as chances de vitória do New York Giants no último segundo, né? É de, é de machucar, né? É horrível ver um time perdendo um jogo assim. O New York Giants não jogou mal, mas o e l i Manning e s tá meio perdido. O Raynor Jacobs não conseguiu correr muito bem, apenas 67 jadas r no jogo. Parece que depois daquela pancada que o Giants tomou contra o New Orleans Saints, o time acabou perdendo a linha, perdendo a cabeça. O jogo corrido parou de funcionar de uma vez. E aí, o e l a i n Manning precisava apenas passar para complementar o jogo corrido. Agora que ele está precisando passar para vencer os jogos, ele não está conseguindo.、Sim. Eu acho que, na verdade, o s a i n t s mostrou o caminho, Alexandre. O s a i n t s mostrou que o caminho para você derrotar os Giants é um jogo aéreo, é um jogo passando a bola. E o Giants não está conseguindo se proteger contra esse tipo de ataque. É, e também teve, tiveram muitas contusões lá, né? Lá em New York, é o time do. New York não, é, é Nova Jersey, né? É o único time de Nova York, não só ele, né? O New York Jets também. É、e、o New Jersey. Por que é Nova York então, né? É, que beleza. Bom, enfim. E tem um safety lá em Nova York que é muito contestado, viu? É, o nome dele é Cissy Brown e ele não consegue marcar ninguém. É impressionante, né? O cara não consegue marcar ninguém, ele é Marcos Tyrandez. E pra vocês verem que a torcida do Giants está correta, Antonio Gates foi o melhor receiver do jogo com 67 jardas. Ou seja, tá na hora do t o m Clark abrir o olho aí, né, Julião? Sim, a e não só o c a i r e n como o fundo da secundária também tá frágil. O Giants tomou uma big play na equipe do Eagles, péssima, mas foi uma big play assim, horrível. O d e s x o n Jackson ficou sozinho no, no fundo do campo, isso não pode acontecer, não. Tudo bem, big play acontece, mas o cara ficar, tipo, sem ninguém, 5 metros de distância de todo mundo, é ridículo. O safety tem que garantir a cobertura do cornerback. Caso não seja uma jogada de blitz para o safety, ele é o último homem. Se ele não pegar o cara, ninguém pega. Então, o Giant s está perdendo jogos por causa do safety. E e s c u t a o que eu estou te falando. Ken n y Phillips faz uma grande falta nessa equipe do Giant. s E se essa situação do safety não melhorar, eu acho que o Giant s vai acabar não indo para os playoffs. Porque uma coisa. Gera outra. O running game do, da equipe do Giants não e s tá tão efetivo quanto o ano passado. e l i m a n n e não e s tá confortável no pocket. Tá uma série de problemas da equipe do New York Giants. Eu acho que esses cinco primeiros jogos da temporada regular camuflaram os verdadeiros problemas da equipe do Giants. Agora que eles começaram a pegar times um pouco mais assim, complexos, como o New Orleans Saints, o Philadelphia Eagles, o San Diego Chargers, eu acho que os, os Giants sentiram um pouco. A pressão de uma equipe um pouco mais forte é Júlio. E uma coisa, eu vou ter que discordar de vocês. Eu acho que esse jogo não foi culpa do LAMEN. Não, se você for lá para a estatística, s tá aqui: 25 passos completos em 33 tentativas, 215 j a r d a s e 2 touchdowns. Eu acho que esse jogo não foi culpa do LAMEN. Não, o LAMEN teve um jogo até muito bom. Eu não sei o que aconteceu com o a n t s nesse jogo. Eu acho que foi mais mérito do Chargers nesse jogo. É, o Chargers e a, e a frieza de Philip Rivers, né, aquele último drive, dentro do 2-minute warning, andou 80 jardas dentro de campo. É, pô, méritos para o San Diego Chargers. Méritos para o Philip Rivers. Por mais que eu não goste dele como pessoa, e eu deixo isso claro para quem quiser ouvir. Méritos para o Philip Rivers. Frio, calculista, conseguiu as 80 jardas e conseguiu o touchdown que seu time precisava. Aí, Outra coisa que eu gostaria de destacar também foi o Laden a n Thompson correndo esse jogo. q u Ele r dizer, e não correu, ele estava praticando Cooper nesse jogo, porque ele conseguiu 1 22 2 jardas em 12 corridas. A c o r r i d a mais longa dele foi de 5 jardas. Será que o Laden a n Thompson ainda é uma alternativa para esse time? Eu acho que ele vai até o final do ano como starter, mas eu não sei se ano que vem ele continua sendo starter. não. Set, cut! Chegamos no prime time e no jogo do Sunday night f o o t b a l l o Dallas Cowboys foi até Filadélfia e não deu chances para Donovan McNabb. Conseguiu segurar o ataque do time e com uma arbitragem até um pouquinho confusa: juiz errando o lado de campo, juiz não marcando interferência em cima de receiver do Cowboys, juiz não marcando quarta descida para a scramble do Donovan McNabb. foi, foi um espetáculo, um Foi um espetáculo, foi um jogo feio. Ambos os times fizeram muitas faltas. E o Tony Romo levou a melhor em cima do Philadelphia. O Tony Romo foi muito criticado aqui pela nossa equipe. Vai continuar sendo daqui a algum tempo. Mas dessa vez a gente tem que reconhecer que o passe dele para o Miles Austin foi decisivo para vencer a partida. Eu acho que não foi só o passe, não. A rota do Miles Austin foi muito boa. Ele recebeu uma bola no jogo, né? Matou o Philadelphia Eagles. Matou,、Essa、matou. A bola que ele precisava receber, ele recebeu. É verdade, matou e tem que, tem que tirar o chapéu. Realmente, o time do Dallas Cowboys conseguiu travar a principal arma ofensiva do Eagles, que é o d e s h a n Jackson. E mais uma vez, aquela velha mania de Filadelfia e a g l e s de querer passar todas as bolas.、Né? Terceira pra a um, passe. Terceira pra a dois, passe. Quarta pra a um, passe. Aí, quando, quando o time tenta o sneak, o juiz acaba errando. É、complicado, né? Aí o Philadelphia e o Eagles f i c a sem saída, não é verdade, j u l i o Então, Ale, é complicado esse time do Eagles porque o Andy Reid é muito inconstante. O Eagles contra a equipe do Oakland Raiders foi muito criticado por ter, passar a bola 54 vezes e correr 13. Algo em torno disso. Não são números exatos, mas são estimativas próximas do Real. É, aí o Andy Reid chegou contra a equipe do Washington. Colocou o jogo corrido p a r a f u n c i o n a r e a g l e s foi lá, venceu a partida. Tudo bem, jogou contra o New York Giants, balançou a, o ataque de novo. O e a g l e s foi lá e ganhou do New York Giants. Só que aí parece que volta aquele, aquela, tipo, aquela ideia ideiazinha marota. m a n d e r será que se a gente passar 80% das da chances a gente consegue? Porque é engraçado que o Endre Ried não segue um padrão. Toda vez que o e a g l e s ganha dois jogos, balanceia o esquema de corridas. e O p a s e l e manda um PESRAP que ninguém entende. Todo torcedor da Filadélfia sabe dos dois problemas do Eagles: Co coverage de t i g t end e o PESRAP do Andrew Reed. Desde que o Andrew Reed chegou na Filadélfia, é a mesma coisa. Então eu acho o seguinte: a equipe do Eagles é Ela é muito inconstante. É uma equipe boa, mas é muito inconstante. Se quiser, ah, ah mas agora, agora eu vou ter e eu vou ser obrigado a discordar de vocês. Round 1 <risos> Donovan m c n e v e t t tentou 30 passes. Tony Romo tentou 34. O corredor que mais correu pelo Dallas Cowboys pegou na bola 12 vezes, Marion Barber, correu 50 jardas. O corredor que mais correu pelo Eagles correu 13 vezes, 54 jardas. Então não é a questão qual era o playbook, o fato do playbook estar desbalanceado ou qualquer coisa do tipo. Foi a execução da jogada. E o ataque do Eagles estava nervoso e não conseguiu as jardas que precisava. Não, o d e s h a u n Jackson ficou travado, travado, completamente travado. O cowboy soube s parar o ímpeto dele e a pressão sobre o Donovan McNabb. né? A pressão não resultou em algum sexo, mas o principal é a pressão. Nos principais momentos onde o Donovan McNabb precisava dar virada mesmo, de virar a bola, de fazer o first down, estava lá a pressão do Dallas Cowboys. Na verdade, o Dallas Cowboys foi muito inteligente. Porque ele devolveu na mesma moeda que o Philadelphia Eagles faz com todos os times. Terceira para muito longo, 12, 13 jardas. O Philadelphia Eagles, ao invés de marcar zona, ele vai com blitz. Para acelerar o quarterback e forçar o erro. É simples. O Cowboys mostrou o caminho das pedras para todos os times que quiserem vencer o Eagles. Pressão em cima do Donovan McNabb porque ele acaba se perdendo. Sofre sexo. Não consegue completar os passes. E se você marcar bem as armas ofensivas do Eagles, de Sean Jackson e j e r e m y Macklin, é uma tarefa duríssima. Mas se você consegue fazer isso, você vai vencer o Philadelphia Eagles. E claro, põe essa Tynand pra jogar, porque o Tynand é festa da galera, recebe todas as bolas e os Eagles não marcam. É muito simples, porque olha, veio o Will Witherspoon lá em Filadélfia, tem o Queen McHale, e eles não conseguem marcar os t y n e n d s É um problema grave. Que o Eagles ainda não conseguiu resolver. E olha, quem vai ficar numa má posição nessa história toda é um cara chamado Andy Reid, porque o contrato dele acaba nesse final de ano. Ele quer uma extensão e a torcida de Filadélfia e a diretoria são muito exigentes. Se ele não conseguir um resultado expressivo, ele vai dançar. Justamente, a galera na Filadélfia não tem paciência, não. Eu até acho engraçado como o Andy Reid está há 10 anos no Eagles, deve ser por causa dos 5 NFC Championships e pela. De certa forma, não nesses últimos anos, mas no começo da década, o Eagles tinha uma certa hegemonia né, na NFC. Isso, eu muitas vezes ia bem nos playoffs, mas sei não, eu acho que o torcedor do Eagles está de, de saco cheio com ele, o e n d r e w Reed. E se ele não mostrar uma boa campanha nesse ano, e talvez no ano que vem, eu acho que não, não, o contrato dele não é renovado de jeito nenhum. Apesar de eu achar que ele, tem, que ele manda bem na equipe de Filadelfos, mas. Ficar 12, 13, 14 anos tentando ganhar um título, batendo na mesma tecla é complicado. Tudo bem que Bill Cowher, na equipe do Pittsburgh s t e e l e r s demorou 16 anos pra ganhar um Super Bowl. Mas o negócio na Filadélfia não funciona assim. Lá é. Você tem 3 anos pra se virar. Seja qual for o time do p h i l a d e l p h i a você tem 3 anos pra fazer esse time virar um time campeão. Lá a galera é nervosa. Fim、um、d i ano. SET r Mas outro time da Pensilvânia que não e s tá esquentando a cabeça, Pittsburgh Steelers. O jogo do Monday Night Football. Aqui no Brasil, o jogo da madrugada, de segunda pra a terça-feira, porque o jogo e s tá acabando quase três da manhã. É terrível pra a quem tenta acompanhar ao vivo. Big Ben Rochersberger e companhia foram até Denver, na altura de Denver, visitar os Broncos e não deram chance. A defesa do Pittsburgh não deu chance. p Ataque r a a do Denver Broncos e venceu a partida por 28 a 10. Esse jogo demonstrou como um jogo corrido pode fazer diferença. Jogo corrido do Denver Broncos: Coral Buck Halter, 9 ataques, 24 jardas. n o s h a w Moreno, 5 ataques, 3 jardas, 27 jardas. O jogo corrido no total. Pittsburgh Steelers correndo: Rashad r Medenhall, 22 ataques, 155 jardas. Pronto, acabou o jogo aí. Por mais que ele não tenha conseguido nenhum touchdown, se você tem um jogo corrido que você confia nele, que você pode dar, dar uma bola para ele numa segunda para muitas jardas, que ele vai conseguir u m a jardas, vai f a z e n d o o terceiro down mais fácil, tudo fica mais fácil e a vitória é quase certa.、E、ainda mais quando ele tem um q u a r t e r b a c k com o Big Ben que sai do pocket, lança muito bem tanto no pocket como no fora, é, faz o scramble no t o m a s Sack, aguenta a porrada. É... Fica complicado. É, o jogo corrido do Pittsburgh m e s o só entrou do, da metade pro a a final do jogo.、Né? No começo do jogo foram apenas algumas poucas jardas. Se não me engano, não passou das 30 jardas d o jogo corrido do Pittsburgh. Mas do, do intervalo, terceiro e quarto, quarto impressionante o que o Rashad r Mendenhall correu. E o Broncos simplesmente não conseguia mais andar com a bola. Toda posse de bola do Broncos virava punch, interceptação, turnover. Ficava qualquer coisa assim, mas não conseguia mais andar com a bola. É, funcionou no segundo tempo, mas funcionou, né, Edu? Funcionou. No segundo tempo decidiu o jogo, né? É o que importa, né, Alexandre? É que funcionou. Com certeza. O que importa é funcionar. E é o seguinte: esse time do Steelers é muito forte. Com um jogo corrido desse, com o Rashad r m e n e i r l correndo, o que está correndo, vai ser difícil parar. Quer dizer, e a gente falou de tantos times aqui, né? Falamos do Patriots, do Colts, do Saints, do Falcons. Falamos agora do Steelers. Olha, essa temporada promete, hein? Pro final da temporada, o bicho vai pegar, vai ser um arranca-rabo danado e esse Super Bowl promete. Esses playoffs prometem, vai ser muito legal e, como o Vitinho falou, ainda bem que a gente tá, já tá chegando no finalzinho da temporada pra chegar logo nos playoffs, né? Outra coisa que eu queria citar aqui é a defesa do Steelers. Caramba! Essa defesa é boa, muito boa. Uma interceptação retornada para t t i l i z a d o o Tyron e Carter. E o Pola Malo? O Pola Malo é o cara. q u e ele consegue escapar do, da, linha de, da linha de ataque para conseguir o t a c k l e For Loss, o SEC. Consegue fazer a interceptação, consegue fazer o p a s s Deflection. Se você está marcado pelo Pola Malo numa, numa rota, 90% das, das bolas não vão para você. Porque ele é muito bom. É incrível a habilidade desse Trunk Safety do. Com o Pola Malo em campo o、e、Steelers está invicto na temporada, então acho que só daí a gente já dá para ter uma ideia da importância de Troy e o Pola Malo dentro de campo para essa defesa do Pittsburgh Steelers. É um líder do time, é um dos melhores jogadores da NFL. Impressionante que o cabeludinho consegue fazer ali na secundária. <música> E a semana 10 da NFL começa mais cedo, começa na quinta, dia 12 de novembro. O Chicago Bears vai até s a n Francisco enfrentar os 59ers no Candlestick Park. No domingo, dia 15 de novembro, o Atlanta vai até Carolina enfrentar os p a n t h e r s no Bank of America Stadium. O Tampa Bay Buccaneers vai até Miami enfrentar os Dolphins no Landshark Stadium. Detroit Lions vai até Minnesota enfrentar os、um、Vikings. Cincinnati Bengals vai até Pittsburgh enfrentar o Steelers. O Buffalo Bills vai até Tennessee enfrentar o Titans. E o Denver Broncos vai até Washington enfrentar o Redskins. O New Orleans Saints viaja até s a n t o u i s para enfrentar o Rams. O Jacksonville Jaguars viaja até o New Jersey para jogar contra o New York Jets. O Kansas City Chiefs viaja até Oakland para jogar contra o Raiders. O Seattle Seahawks viaja até Arizona para jogar contra os Cardinals. Fechando essa semana 10 da NFL, o Dallas pega o Green Bay Packers lá no l a m b e a u Field, joga fora de casa dessa vez. p h i l a d e l p h i a Eagles visita o San Diego Chargers no Qualcomm Stadium. E no prime time, New England Patriots e Indianapolis Colts no Sunday Night Football. E na segunda-feira, fechando essa rodada da NFL, Baltimore Ravens contra o Cleveland Browns lá no Cleveland Browns Stadium. E m fica de b a i l o essa semana, Houston Texans e New York Giants. Júlio César, um jogaço dessa semana que você recomenda para os nossos ouvintes? Então, Edu, eu acho que New England, o jogo do Prime Time, New England, indo até Indianápolis para jogar contra os Colts, vai ser um dos melhores jogos dessa rodada, se não for o melhor. Tom Brady contra Peyton m a n n n i g os dois melhores quarterbacks da década. Não tenho que falar. Vitinho, um jogo que chama a sua atenção nessa semana 10 da NFL. Eu vou ficar com o jogo Dallas Cowboys e Green Bay Packers. O Green Bay Packers vindo de uma derrota humilhante para o Tampa Bay Buccaneers. E o Dallas Cowboys vindo a animar depois de uma vitória contra o Eagles. Eu acho que os dois times se equivale m e vai ser um bom jogo aí,、e、você, Auré. Semana está feia de jogo, né? Mas eu vou ficar com o Pittsburgh Steelers contra Cincinnati Bengals lá no High Field. Vai ser um jogaço. O Cincinnati Bengals está jogando muito bem essa temporada. E o Steelers é o Steelers que a gente viu no Monday Night Football. E pra você, Edu? Eu já recomendo um jogo quase de prime time, finalzinho da tarde de do domingo. Philadelphia Eagles visitando o Chargers no Qualcomm Stadium. Os Eagles muito criticados e muito inconstantes, assim como o San Diego Chargers. Mas que são dois times que, quando estão inspirados, podem render alguma coisa. Vamos rezar, assim, é uma aposta. Vamos rezar pra que os dois times estejam inspirados e que proporcionem um bom espetáculo pros nossos ouvintes e pros. Para aqueles que querem assistir ao bom futebol. Bom, o Endzone da semana fica por aqui. Eu agradeço a sua paciência, eu agradeço a sua atenção, eu agradeço a dedicação por ter nos ouvido até agora. Deem aquele feedback legal pra gente, comentem na postagem, mandem seus e-mails pra podcast. Endzonebrasil.com. E eu termino o programa por aqui. Alexandre, um abraço, meu amigo. Um abraço, Edu. Valeu por mais essa edição do Enzo. E é isso aí, cara. A temporada da Nação continua bombando. Torneio Tatidão no Brasil, Liga Flag Paulista nas finais. Tem muito futebol americano muito bom para o pessoal poder acompanhar. Vou ficando por aqui, passando a bola para o Júlio César Vettori, nosso amigo que está me devendo um pão de queijo ainda desde a última edição. Um abraço. Pô, Ale, infelizmente não vai ser dessa vez que eu vou poder te dar um pão de queijo, cara, mas. Fique tranquilo que quem sabe um dia a gente reúne e a gente come pão de queijo aqui, e m m i n a s Porque pão de queijo você sabe que é a especialidade da casa. Mas enfim, pulando essa parte que ninguém precisava saber, foi muito bom gravar o podcast. Espero que vocês gostem. Vitinho, aquele abraço, meu velho. Aquele abraço, Júlio. Aquele abraço, Aleia. q u e l e abraço, ao Edu. Aquele abraço aos nossos ouvintes também. Espero que vocês tenham gostado do programa. Vamos ficar com essa semana 10 aí, que não tem muitos jogos bons. Mas tem vários jogos decisivos, não é isso, Edu? Com certeza, muitos jogos importantes. Está começando a reta final da NFL, pessoal. Então, acompanhem, prestigiem o futebol americano lá fora, o futebol americano aqui dentro. Vamos tornar nosso esporte favorito cada vez mais popular aqui em Terras t u p i n i q u i n s Um abraço para todo mundo que está ouvindo até agora. Fui!